Sziasztok. ez itt a Clickplay 94. varása, én a Neurotik vagyok, és itt van mellettem. Mike, sziasztok! És nagyjából ennyi. Én nekem mindig olyan furcsa, hogy téged <gül> ez, a, az a, ez a recording szöveg nem zavar, de ugye mindig, hogy kikapcsoltad, nekem viszont tök fura, hogy mindig hallom, és már közben <gül> ja, már belebeszélsz. tehát hogy ér, van, érdekes. Van. Ja, ez, ez ilyen. ilyen kis Ezt én sosem hallottam, majd egyszer kipróbáljuk, hogy te veszed fel. Hát jó, jó. Majd, majd, ha bírja a gép, akkor majd. Ez lehet, hogy nem tudom. Most állítottam ki Ö... a Ja, én nekem úgy hangzott, mintha lefejeztem volna a plafont. Hát, <gül> is, az, ez is egy szórakoztató dolog. Hát valaki biztos élvezik? Plafon lefejelő stream. Ó, még mielőtt elkezdenék, csak egy ilyen kis reklám. Nem fizettek meg semmit, csak gondoltam, bejelentem, hogy a Bundle Stars-nak az oldalán, ami már fanatikál, de mindegy, mert Bundle Stars ott minden nap új bundle lesznek egy hétig, és ilyen egy dollárért lehet 30 játékot, meg 15-öt, meg 20-akat, meg minden, aminek a nagyja ilyen dress szar. De azért van köztük egy-két jó, úgyhogy érdemes oda benézni, hogyha olcsón akartok sok játékot. Szutykok, olcsón. Így van, Köszönjük. így van. De Köszönjük. onnan... Köszönjük, onnan, -nek az onnan ajánlottam neked a VR-t amit megvettél. Hát még lehet, hogy az az van... szutyok. Lehet, hogy szutyok, de irányézése az nem volt annyira szutyok. Na belenézegetek, hogy mik vannak. Na, úgyhogy oda nézzétek fel, mert hát ha lesz valami. Egyébként, ha már ezt szóba került, tök érdekesek ezek a játékok, mert. Vá, a VR játékok? Nem, az összes ilyen nagyon olcsó. A szutyok Amit beraknak egy dollárba, hogy ezeket azért megcsinálni, nem És Vajon ezekből mennyit adhatnak el, hogy megbekéri ez nekik? Hát. Hát nem tudom. Vagy, De, vagy, ez a, vagy ez a pénzmosásra megy rá? Lehet. Meg, meg az azért, azért egy-két játékra, ha ránézel, tehát ilyen RPG-mékekben, meg ilyenekben, komolyabb jó, játékokat igen. összeraknak. Szóval, meg ott ilyen pár perc, és már összeraktál egy alakjátékot. Múltkor mondjuk néztem egy videót egy olyan játékról, a srác így mutogatta, hogy tényleg egy ilyen játék brakták össze valami, nem tudom, milyen game stúdióba. De úgy uh -huh. hogy utána mutatta a srác videóban, hogy ő összerakta egy tizen, vagy 15 perc, hogy mennyi? Nem is volt talán. Annyira összakattingott ugyanazt. Igen, csak igen. annyi, hogy ilyen aszetteket bakoltak be abból a szutyokból, meg körbekerítették a pályát, szintén ilyen az ilyen. Szörnyű. És azt árulták pénzért, tehát tökéletesen hát Jó, nyilván nem egy ilyen 60 dolláros játék volt steam de hogy egy-egy hát dolláros dollár volt, igen, igen. Igen. És ha mondjuk más. tesznek bele kártyát, vagy ilyesmi, akkor szerintem még azokból is kapnak pénzt, tranzakcióból, ja, meg az ilyenekből valamennyit. Ja, de hát a Steamnek most már egyre jobban kéne ezeket szűrni, és talán szűri is. Igen, igen. Hát, nagyon sok játékot eltüntetek az utóbbi időben. Bár ugye, hogy ha te már megvetted, akkor a könyvtárból nem tűnik el, hanem az ott marad, csak már megvásárolni nem tudod. Hát jó. Ja. De például volt, hogy komolyabb játékot is eltűntettek, például jó, komolyabb, tehát hogy komolyabb fejlesztő volt mögötte, és mégis lett. például volt az a motoros szar. Az, amit mindenki lefikázott, nem is tudom, pár éve jelent meg. És tényleg bűnszarjáték az egész, motorozni kellett benne, megütni, vágni, meg lövöldözni. És az például egy-két év után eltűnt a Steam-ről, és most, akinek megvan, az, az ilyen csillagászati árakat kér a kártyákért, meg a hátterekért, amik még megvannak neki. Tehát van ilyen is. És meg is veszik, mert hogy egy szarjátékhoz nem tudok Hát A nem, gyűjtő, gyűjtő az lehet, hogy vesz. Meg például, hogyha van neked ilyen gift ö, kulcsod, akkor ilyen, nem tudom, ilyen 60-100 euróért mennek darabjai. Tehát, hogy annyi játékot adnak érte cserébe. Hát azért ez az durva. Mert mer ritka, ugye, és hát ez így, így működik. Ritka szar. <gül> igen. Na jó, akkor ez a kis kiugrás, akkor, hogyha mi tudunk venni olcsón dolgokat, nézzük meg, hogy a Star wars ki fogja megvenni olcsón. <gül> Hú, micsoda átkötés. Igen, most mikor visszanéztem ezt a cikket, vagy ezt a címet, vagy ezt a hírt. ez már régebbi kicsit. Ez már régebbi, igen, és így gondolkoztam rajta, hogy nem tök mindegy. <gül> Igazából, igen. hogy Ubisoft vagy Activision. Szerintem egyik rosszabb lenne, mint a másik. Igen, mire kettő mellett is lehet mondani érveket megállni. Tehát a Ubisoft az nagyon szépen fel tud építeni világokat, amiben aztán belerakja ugyanazt a játékmálikát. Igen. Az Activision-nek meg ott <gül> <gül> <És> igen, <gül> Mondjuk, ha úgy veszed az Activision-nél ott van a Blizzard is, és hogy mondjuk egy Star Wars ember ja, val igaz. próbálkoznának megint, vagy esetleg egy olyan Star Wars e... lövöld, de mondjuk Tármilyen, egy Jedi Szerintem már nem fog jönni. Egy Jedi Nightot el tudnék képzelni ilyen kodosan Ú, Star Wars Battle Royale. Ja, vagy Ez az például. A... Igen, igen. Most az úgyis a nagy divat, igen. Vagy pedig Survivoros ös Star Wars-os hülyeség. Ú, igen. A Ubisoftnál meg hát ugye más meg a lézerkart, tornyokat, meg nem tudom, ilyen szakásos, azt lőd be a radart, meg minden ilyes, mondjuk abba is biztos benne a szépség. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen... Nagyon. A legutóbbi Assassin's creed ezeket már kivették nagyjából. Tehát ott, ott mondjuk ott is meg dolgokat, de ott ott valahogyan, tehát nem mindig ugyanazt az adó tornyot kellett megmászod másféleképpen, úgyhogy ez kicsit feldobja is. ha mondjuk egy ilyen hatalmas világot meg tudnának tölteni ilyen RPG-szerű akcióval, az, az nem biztos, hogy nem működhetne. Hát ha megtudnák, de sose tudtak biztos. Igen. Mondani. Már most egyre kíváncsi vagyok már erről, az Assassin's Creed-on, azt annyira dicsérik. De az Origins-t. Ó, az jó igen, játszottam, mert ő neki megvan Playstation-re, és... És egész jó. Tehát, hogy tényleg a Black Flag után ez az egyik legjobb Assassin's Creed. és Milyen érdekes, hogy a Black Flag is azért volt jó, meg ez is azért volt mert jó, mert ez más. Igen. Hatunk. Tehát, hogy akkor valahol az alapreceptben van baj, nem? Tehát, hogy azért igen. kicsit gondolkodhatnának adnának a franciák. El, ja, hát, hát hogy ott volt egy fejes, aki ezt kitalálta, hogy srácok, csináljunk egy ilyen nyílt, világú játékot, ott ugyanazt kell csinálni. Most az így nem dolgozik annyit, mert teljesen igen. Igen. Igen. igen, most valaki más is esetleg ötleteket adok vele. Egy ilyen RPG-szerű valamit el tudnék képzelni. Hogyha pedig az Activision-höz kerülnének a Star wars -ok, akkor meg on onnan több lineáris dolgot. Hogy beszéljünk, beszéljünk azért az ea is, mert ugye most náluk van. Hát azért uh... ők annyira tényleg nem nagyon viszik túlzásba. Tehát van valami szutyok mobiljáték, meg a Battlefront 2. Meg ugye meg... a Battlefront 1, ami azért aránylag lebőgött, akkor jött a Battlefront 2, ami szintén lebőgött a mikrotranszakciós mizériák miatt, ami Igen. most most nem menjünk bele, hogy most tényleg az vagy nem, mindegy, változtattak rajta, de, de ez megint ez, ez, ez egy olyan szégyen volt, amit nem tudsz letörölni. Tehát, hogy lehet, hogy megváltoztatják, kiszedik az egész játékból, de két év múlva is mindenki úgy fog erre emlékezni, hogy ja, igen, az a ládás hülyeség. Tehát ezt, ezt nem tudod megúszni. És nem csodálom Én, a az nem is volt durva. Igen, igen. Főleg, de mondjuk azért jó volt, hogy kicsit változtattak rajta. Ez kellett. Igen, igen. És, és basszus, nem csodálom a disney Disney megnézi, hogy szétcibálják a Star Wars játékát, és, és nem azért, mert Star Wars, hanem azért, mert kifejlesztette. Főleg egy hát. ilyen játékot kellene összerakni, mert ezt sokkal többen megveszik. ez nem csak a gémerek veszik meg, hanem a rajongók is, akik amúgy okay. alapból nem játszanak. Úgyhogy, ja. De a Disney szerintem már hozzá van szokva ez a szétcincáláshoz, mert ha kijön egy Star Wars film, azt is szétszerik, hogy ez az emberek felének nem tetszik, a másik fele Mákiárahányná azt, aki ezt csinálta. Meg igen, tudom, igen, minden van. Mi a Márvel is ugyanez van, úgyhogy ja, már lehet, hogy megszokták. Úgyhogy szerintem ők bírnak mindent. Magason van a fájdalom, kiszabjuk. Nem én kíváncsi lennék, hogy, hogy mit tudnak kihozni belőle a Ubisoft, meg az Activision. meg, meg tényleg az, az a fura, hogy az ilyénél vannak a Star Wars ok és orbasside mutogatják, hogy ennyit dolgoznak rajta, meg annyit dolgoznak rajta, és két értékelhető Star Wars játékok van. Most a mobilost azt annyira nem mondom, mert, mert, a, mert a mobilos cím az ne legyen egy ha jó a mai uh -huh. világban. Tehát van a Battlefront 1, meg a kettő, és jó, így... mondjuk, okay. Az tény, hogy mostanában a mobil játékokat gyártó cégek is gennyes keresik magukat. Hát jó, az akció miatt. Igen, persze, de a mobil mint platform, mint hordozható eszköz azért a azért egy otthoni konzol, vagy számítógép azért előrébb tart, meg előrébb van valamivel. Hát igen. A kedvencem az, amikor most, az i.e. Most mondjuk ki azt, hogy azokat nem is tartjuk gamernek, akik csak mobilra játszanak. De végig is azok is azok. Hát azok. Ezt azért nem mondanám, csak, csak igen, tehát ők nem az a hardcore hát léteg. Igen. igen. Jó, vagy játssál. Tehát ez a játszunk 10 percet, Candy crush vagy, vagy elvenyünk vele, és akkor... Tehát ez a kazuválos dolog inkább. érdeki a másik kedvencem, amikor r 3 on bejelentette az IE, hogy amúgy van még, egy, van még Star Wars játékunk, csak azt most nem mutatjuk meg. Tehát Jó, ez tűnik. mi? Tehát, istenem, mindenki arra vár, hogy megmutatja végre a címeket, amin dolgoznak, esetleg lesz valami FPS, nem. vagy RPG, vagy akármi semmi. Az az a játék, amit állandóan így mutogatnak, milyen sokat dolgozunk. Nem, a Battlefront 2, de a is ez volt, nem? Hogy mi nagyon sokat dolgozunk ezen, és így nem mutatok bőle egy kockát se, csak így a fejlesztőket, ahogy ők elmondják, hogy nagyon jó Star Wars játékon dolgozni, meg mi ezen nagyon sokat dolgozunk. Igen, és, és, és hogy simulatta az tud, miközben igen, rajzolt igen. az asztalnál, igen, arra emlékszem. Ah, Istenem. Istenem. Nagyon értenek a marketinghez. Na ez mondjuk pedig, a Ubisoftnál jobb lenne. A... Magyaronnál a játéknál azért lehetett volna mit mutatni, mert az látványban nem rossz a Star Wars Battlefront. Hát ott csak mutogatni lehetett volna szerintem. Így van. Ha már belemennek és elmagyarázzák a dolgokat, akkor nem biztos. Igen. De mondjuk ilyen érdekes lenne tényleg a Ubisoftnál lennének a Star Wars jogot, meg tök jó lenne a marketing, meg a reklám, baszájba ezt vannak, és megjelen a játék, és így. <síl> és megint Béla játékot kapnánk a végén. <síl> ja, igen. Igen. Nekem most az Battlefront 2 bejön, egy Ez az. A Galactic Assault játék van problémám, ami elvileg a legnépszerűbb, hogy nem 20 V20-as meccsekre van ez tervezve ez a pálya. És hogy ez ilyen olyan hát tömegvereketés alakul szólsz, ilyen. De most ez konkrétan a Kodnak a VAR ha úgy vesszük. Uh -huh. igen, és, igen. És, és a Egy az, az 5v5-6v6 az tökéletes ezekre a lineáris pályákra. Igen, de a 20 20v20 20 20 az tényleg 20. sok. Hát olyan csomópontok alakulnak ki folyamatosan, ahol ha ott van a két csapat, akkor ilyen nem FPS, hanem ilyen daráló. Akkor, ahonnan elfogynak, akkor ez a csapat megszopja. Így van van, így van. van. Az erősebb győz. Ja. Na jó, van, akkor kíváncsian várjuk, hogy hova kerülnek a igen. jogok. De egyébként, ha már így szóba került ez a Activision, meg, meg, meg EA, akkor én marhára kíváncsi vagyok, hogy a következő kod, meg Battlefront, meg Battlefield, vagy ami jön, battle Battlefront az most egy ideig biztos nem, de hogy Battlefield az jön, hogy abban most mit fognak kitalálni. Igen, igen, erre, erre én is nagyon kíváncsi vagyok. Mostanában egyre nehezebb újat hozni, és a az Activision ezt el is engedte, és azt mondta, hogy akkor a következő kod, abba kiveszünk mindent. Hát az EA is elengedte. És az EA, igen, előtte még az EA is a... a a BF1-jel, BF1 tehát el, igen. Visszalépett. És hogy most így mit fognak csinálni? Tehát még visszább mennek, és akkor kövekkel, botokkal Persze <gül> <gül> Bár azt a Ubisoft már lejátszottak. Igen, megcsinálnak egy új rust És ja. akkor ott majd rusz kilövöldöz mindenkit. Csinálnak a Battle Ó, oh, Isten! Ez <gül> Istenem. Az durva lenne. Mondjuk a kódnál ott a Black Ops 4-et mondogatják és meg még egy így, így a vietnámi háború környékére lövőjük be a dolgot, ami amúgy szintén nem lenne rossz, mert szerintem az egy tök jó téma a világháborúkkal együtt. Tehát, hogy... igen, az, a, az a Battlefield volt a legsikeresebb, ami ezt dolgozta fel, sokáig, nem? Igen, a... igen. melyik volt az Varehidnak, akartam mondani? A vietnámos BetCamp Bad Vietnam, nem? Igen, igen, Bad Company 2. Igen, igen. Mondasz, én... Kettő. igen Kettő. tehát a, a, az is nagyon jó volt, meg ebben a témában nagyon kevés játék van, tehát talán a Vietcong, egy, kettő, ha minden igaz, én azon nagyon sokat játszottam régen, FPS, az egész jó volt. hogy ebbe visszamennének, az jó lenne. És szerintem a Battlefield az nem fog az első világháborúba maradni, de nem is fog előre jönni a, a mostani korba, hanem. Most vagy ott a azt sejtjük egy -e egyébként, hogy ott a jövőbe fog igen. játszódni, vagy oh. a, hát, Hogy modernebb lesz az a Battlefield. És egyébként ez nem is lenne hülyeség tőlük, mert nem csinálnak maguknak a BF1-nek konkurenciát, mert aki múltban lövöldözést akar, az majd úgyis azt megveszi, ha még nem tette meg. És a jövőben lejátszódó út, az meg jön. Az Jó, mondjuk annak idén volt ez a Battlefield 2145 vagy 44, vagy mi volt a neve? Uh -huh. Az is a jövőben játszódott, és az egy elég sikeres rész volt, amit én nem nagyon értek, de valakinek ez tetszett, és a ilyen lépegetőkkel kellett menni meg mindenféle dolog volt. Végül is csinálhatnának egy, egy, ahhoz, be egy ülni. Igen, ahhoz egy Remastered-et hát egy Titan Force-telű szóval. Igen, igen. Az még meg lenne. Mondjuk azt nem hiszem, hogy engedni az ijjé. Ja. De egyébként, ha már szóba került ez a Baciró, én azért megnéznék egy olyan játékot, ahol mondjuk a lövöldözés rész, nem az a bugos szar, ami mondjuk a pár van, hanem tudod, az a rész itt jól ki van forva, és a köré tesznek egy ilyen körítést. Tehát akkor konkrétan Tehát a kód... a vagy a kódnak a lövöldözési Aha. sémájára felépíteni egy ilyenet? Egy játékmódot. Nem én azt én ezt így kipróbálnám. Meg lehetne az, hogy, ne pakolni. Az is igaz, hogy ezek lehet, hogy azért nem működnének így, mert hogy elég nagyok ezek a betűrojáros pályák. Jó, nem muszáj száz embernek egymásnak esni. Ja. Tehát a betűférés imánál tudok képzelni egy 50-est, a, a kódoknál, meg egy kicsit nagyobb pályára mondjuk egy A20-ast. Most reklámoznak egyébként egy olyat, ahol ilyen 400 fős betűről már nem tudnak Igen, kitalálni. Oké, hogy ez jól hangzik, de ez a gyakorlatban, ha szarul néz ki, akkor nem hangzik jól. Igen, meg ebbe belegondoltak, hogy a 100 embert is nehéz úgy rárakni a szerverekre, hogy ne laggoljon, meg ne legyenek gondok, még ez nagyon sikerül, ezek meg 400 embert ígérnek. De ez valamilyen nem most tudsz akar történi. Hú, ez de szép mondat volt. Ja, igen. <gül> szóval ez ami most tudsz lenni, és ott azért, ha elég nagy a pálya, és úgy oldják meg a, a szervereket is, hogy nem az van, hogy a 400 ember viszonylag egy helyen, és akkor meghalnak a szerverek, hanem így valahogy így széttagolják, hogy azért így töltsenek az egyes részektor, és amikor átmész, mint egy MM-ú, vagy nem tudom, mm -hmm. tehát ilyen... hogy működhetne, az nem lenne rossz. Ezen az alapon szinte az összes MMO Battle Royale játék is, csak csak nem mindig találkozol ellenféle. Ja, meg vannak PvE zónák, ahol pvp ben nem harcoltak, az mondjuk. Ja, most erre, sokat. hogy tényleg nagyon durva járra, a Battle royale nagyon ráfeküdtek, tehát már van VR-os kivetülés ennek az egésznek, no. ami szintén egy ilyen bugosz de ú, uh, most mindenki meg akarja ezt nagyon. Nagyon. De hát, majd csak lecsengés is. Igen, mondjuk a pubg még fog beszélni később, akkor azt előre is hozhatjuk, ha úgy van. Ja, akár most is, hogyha úgy. Így van, tehát konkrétan csak annyit. Elkötöttünk, hogy elkmeséltünk. Készül hozzá egy új pálya, amiről már lehet tudni, hogy ilyen hegyes, hegyvidéki, havas dolog lesz, csak valószínűleg el fogják tolni a megjelenést, meg a, meg a bemutatását, mivel a, mivel a készítők azzal vannak elfoglalva, hogy a lehető legtöbb csítedt bandolják, ami amúgy szerintem egy több jó dolog. És hogyha tényleg ez az igazság és azért késik, akkor az szerintem mindegyik játékos megbocsátja, aki nem csal, persze. De lehet, hogy valahogy nyaralnak egy trópusi is igen, igen. Bannoljunk csalót, áh, bannoljunk 10 tízezer ja, random ja, ja, ja. nevet, nem érdekel. Nem, nem ez, a, nem ez az éjzé. tudod, hogy megcsináljuk az új pályát? Ne, fogjuk rá a csalókra, hogy nincs kész. Igen, igen, igen. Hát ők azért dolgoznak vele, csak most már kevesebbet szerintem jóval. Igen, annyira remélnek a pecsek. Jó is, ha úgy nézed, akkor, a, akkor nem fognak később ezért több pénzt kérni. Tehát a DLC-k meg ilyenek nem lesznek, hanem minden ingyen jön, legalábbis korábban azt ígérték. Meg a mikrotranzakciós mikro... igen, igen, igen. Szerintem olyan. abból nem, nem lesz kevés bevételük. Hát már most Főleg, is. ha még jobban rámennek, mert most, most egyelőre ez a dolog úgy van kitalálva, hogy ön nagyon nincs szerintem, hogy úgy mondjam, így ez a rendszer beleépítve, csak ki belehányták, hogy jó, akkor láda meg kulcs, az kész. Meg, megnézem más ilyen játékokat, ami tele van töme mikrotranzakcióval. Hát ott azért eléggé nyomatják, hogy ha ilyen bundle veszel, azt ennyi kredit meg izé, meg abból ki tudod azt és akkor majd ott izé. Hát, ha ezt jobban megtolják benne, akkor még több bevétel lesz mikrotranszakcióban nekik. Igen. És amúgy szerintem nem is lenne gáz. Tehát ha most kitalálnák, hogy pénzért vehetnél BP-t, most ki nem szarja le. Maximum annyi lenne, hogy a Steam áruházba a, a piacon lemenne a ládákára. Nagyjából ennyit érnének el vele. Tehát, hogy de a játékosok nem lennének ezért pipák, mert most, mi? most kinyit valaki egy, egy, egy hátizsákot, vagy az egy aki, Az, aki ezeket el akarja adni, az pipa lesz. Ja, hát igen, igen. Majd én. <gül> igen, mi pipák leszünk, baszki. Igen. Szemetek. <gül> jó. Ráadjadok meg. Nem semmi, amúgy én írtam fel ezt a pubg témát, ezt engem nem is érke. <gül> <gül> Ja, jó nyoma. Azt nézem, hogy... Jó. Jó. Akkor pubg ennyi körülbelül? Hát most ennyi. Igen, ha csak nem akarsz még te beszélni róla, mert e -há, fel? Nem, hát engem nem érdekel, úgyhogy nem. Okay, <laughs> no, de a következő érdekel. az viszont érdekel. Legalábbis, kiadják pc meg hogyha Igen. tényleg lesz valahelyre valami. Hát elvileg jön a Burnout Paradise Remastered. Ami így, hát, nem tudom, én megnéztem a videót, ami benne van. Tehát, hogyha nem mondja azt valaki, hogy az a remastered, akkor azt hiszem, hogy ez az, az alap. Igen. Mert hogy annyira azért nincs az föltuningolva. Igen, és elméletileg ezt többen is észrevették, és a fejlesztők nyilatkozták, hogy ez ez az Xbox-ra, meg a playstation megjelent verzió, vagy megjelenő verzió, és ez nagyjából a PC-snek a grafikai szintjét fogja tudni. A, az eredeti PC-s grafikáját, vagy annál egy kicsit jobbat. És a PC-s változat az valamikor fél évvel, vagy, vagy még többel később fog megjelenni, ja, minden dlc De az fog kinézni. De az akkor jól fog kinézni, igen. És állítólag azokat a DLC-ket is megkapjuk a játékhoz, amiket korábban nem, tehát amik ilyen konszol-exkluzív dolgok uh -huh. volt. Most én már csak arra vagyok kíváncsi, hogyha te nekem megvan ez origin is, meg Steam-en is, hogy akkor lesz-e valami leárazás, vagy esetleg ingyen biztos nem fogok hozzám vágni, mert az így egy szemétláda, yeah. de, de mondjuk, hogy fél áron megveszed, vagy valami DLC-ként eled, arra kíváncsi lennék, hogy ez meghúzzák-e. Nem lenne rossz. Ja, hát valami akciós jól vannak, igen. Csak kedvencem, hogy az ié kapásban az elején bejelentett, hogy nem lesznek benne lootboxok, tehát, hogy, <gül> hogy már így kezdte, hogy még véletlenül nem lesz olyan tuning, mint a Need Speedben, nem lesz úgy megoldva, hogy mindenki örüljön, ez egy játék lesz, hogy megszerzed az autókon és versenyzod. <gül> igen, ez egyébként annyira vicces. Most ezt ki kell, most már Ez, ez a súlyoszni. marketing érdek, hogy nem akarunk jobban megfejni ezt a játékot, mint amit <gül> És egyébként az a durva, hogy még az Activision is azt csinálja, hogy az elején elindul a játék, és a mikrotranszakciót még vagy nem teszik bele, vagy csak így így, így finoman. És aztán, amikor már jó sokat eladtak be, akik megtolják, hogy ne. Ezt igen, igen, igen, igen. Jó, de mondjuk a kozmetikai addig, addig annyira nem érdekel. Tehát, hogyha most itt lennének ilyen autófestések, meg skinek, amiket nyitogathatsz, vagy más küllők lennének a kereken, vagy, vagy más lenne a festése az üvegnek, az egy lesz nem. Tehát engem az nem különösebben érdekelne hogyha magát mondjuk autókat lehetne nyitni, vagy autóvariásokat, amiknek más a képességük, na az már gáz lenne. Hát igen, benne van az is pakliban. Igen, igen. Egy autós játéknál lehet upgrade tuningot. tuning Simán. És akkor Bernát Perel ez, ez elég jó meg volt csinálva anno, emlékszem. Ez egyik hát, legjobb Törés játék szerinten. A törés az nagyon durván királyú. Igen. Meg, ó, meg olyan jó zenék voltak arra, olyan jó volt zúzni, meg az egész pálya felépítése. Amúgy lehet, hogy nekem azért is tetszik annyira az új Most vanted. mert ezt ugye ugyanazok csinálták és konkrétan egy, egy burnout folytatásként kezelték, és ugyan, ugyan is lett a játék, tehát ott is zúzol meg, törik minden, meg még elemek is hasonlóak, és lehet, hogy nekem azért tetszett, de nekem ez az egyik kedvenc autós játékom, ami valaha megjelent, szerintem. Ja, nem ér nem rossz tudsz. Emlékszem, hogy még multisztem is benne egy nagyon keveset. Igen. Na, az és mondjuk a Rolls az elejétől a végéig körülbelül. Nem, nem is igazán értem, hogy hogy tették bele ezt a funkciót, de bele van téve egy olyan funkció, hogy amikor versenyeztek, és ha be van kapcsolva a webkamerád, és össze van kötve a be ja, van, van állítva, akkor a verseny után csinál egy képet rólad, és ezt így kirakja a többieknek. Tehát így mit tudom én, Beintesz nekik, hogy jaj, akármit akarsz. És amúgy az, és az így, is, hogy de... ha fölkennek a falra, akkor annak a fejét mutatja, akit fölkentek. Igen, igen, igen. Ez, ez annyira jó ötlet basszus, nem igaz? Igen. De én nem nem értem, hogy kerülhet be a játékba. Hát nem a no eszét, hogy elrakták mindenféle guztustalan dologgal? Ja, biztos, hát ezek emberek. Tehát könyörgöm, miért ahol a Need -be lehet festéseket, akkor szerinted a második festés ez nem egy fasztábrázol? Tehát hát egy, Az ember az már csak ilyen. Sajnos így működik. Hát, sok az életlen gyerek, vagy nem tudom. Igen, aki. Igen. Azt gondolja, hogy ez egy vicces, de, de hogy így ez tök jól nézett ki egy játékba, és egyébként én csomó játékba el tudnék képzelni ilyen funkciót. Most képzeld el egy Pabcsípő. Tudom én, egy szimulátor, egy űrhajós szimulátorra például, hogy a játékba, és egyszer csak felvillan valami haverodnak a webkamera képe a, a műszerfalon, így, ahogy bejelentkezik, hogy háló. Jaj, égés, én erre vagy vagy ilyenek. Tehát ez, ez szerintem a jól működne. És ezt, ezt jó meg lehetne csinálni. Főleg a mai világban már minden második embernek webkamerája van, meg olyan minőségű is. Tehát nem csak ez Igen. a szar 120 vagy izé 120 felbontásos valami, hanem tényleg valami komoly. És ez nagyon jól működne játékokban. De valahogy erre még nem nagyon tért ki senki jobban. Szerintem nem is fog. Tehát, hogy én most megmondom őszintén, a burnout kívül, más nem is emlékszem, hogy így használta volna a webkemet. Hát én sem. Én sem. Esetleg még a de mondjuk ott se a webkemet, ugye, tehát a, a Most volt olyan, hogy a táblákat törtél ott is, mint itt, és hogyha te törted a legnagyobbat, akkor neked a profil képet állította be, tehát a te fejeden ugrottak át, akik le akarták győzni a távolságot. Aha. De ott se a webcam képet állította be, hanem magát a, az Origin profil képet. Hát még az is lehet trollkodni. De igen. igen. Ott lehet jelenteni, ha valami nem stimmel. Az mert ezt valaki nézi, nem tudom, hogy... Hát biztos, a sok jelentés érkezik rá, mert... Majd, hogy ilyesmi, akkor lehet. Hú, ezt, ezt mondani akartam most, hogy múltkor láttam, hogy rainbowztatok, és hogy meccs közben, ha Butler áll, bannol embereket. Aha. És azt kijelzi, kiírja, de akár olyat is, hogy Akár olyat is, aki nem veletek van együtt, tehát csak így random a világban valahol van egy csávó, aki csal, és azt kibannolta, és ezt ja. neked kiírja. És ez egy olyan jó funkció, ezt annyira el tudnám képzelni mindenhol, minden FPS játékban, hogyha nem is meccs közben vagy ilyesmi, de hogy minden meccs után lenne egy külön fül, ahol meg tudnád nézni az elmúlt 10 percben, kiket bannoltak, honnan. Vagy ezt simán egy weboldalra, így igen, és akkor így legalább hogy látnad, látnál, hogy, hogy van értelme, hogy mondjuk reportolsz valakit, mert például én a kódnál érzem azt, hogy reportolom a csítereket, és nem nagyon látom, hogy ez változna bármit. Ja, nekem a Battlefield 3-nál volt ilyen, hogy reportoltam olyan ember, aki nagyon durván csítelt, tehát nem is volt kérdés, hogy, hogy csítele. És így hetekig napokig nézegettem a, akkúntját, hogy nemikor mikor bannolják már ki, mert tudni, hogy sokan jelentették azokban a game mm -hmm. ahol én is voltam. Tehát nagyon foglalkozott ezzel se senki. Igen, is. igen. Tehát ez, ez a visszajelzés hiánya, ez annyira nem, nem jó. Tehát például mondjuk a, a cénél is megvan, hogyha valakit reportolsz, akkor később, hogyha te, ha azt kibannolják, akkor írják, hogy köszi, hogy csináltad ezt, meg ez De ott sem ír profilnevet, tehát nem tudod, hogy most lehet, hogy reportoltál 20 cheatert, és abból egyet bannoltak ki, vagy, vagy 15-öt, tehát hogy e ezt se írja. Lehet, hogy mondjuk ez a jogokkal van a kapcsolatban hogy azt nem adhatják ki a neveket, vagy ilyesmi. Hát de te jelentette tudod tudott De mondjuk a másik meg, ha már valaki csít, akkor ne nézzünk meg neki jogokat. Akkor -e meg. Ja, Akkor ki kell feszíteni valahol is megosztani, hogy valami. Így van, meg, kerékbe törni. A mobáknál van. van ilyen egyébként még, hogy, hogy ott is az van, hogy lehet jelenteni emberkéket, meg mit tudom én, és akkor így néha belépsz mondjuk ott a kettőbe és kíre, hogy feléptünk valaki ellen, aki te jelentettél. Na, ott azért elég toxikus tud lenni a közösség, Igen. mondjuk elég sok jelentés is érkezhet azzal foglalkozni, basszus, nem, nem lehet semmi meló egyébként. Egyébként ez is jobb, hogy, hogy legalább ezt írja, hogy valakit kibannoltak, akit te jelentettél, tehát hogy ez is jobb, mint a semmi. Nem, De, kell, nem, nem a azért érdekes, mert ott nem is, tehát nem csítereket van, Nem idegesítő, flémerő emberek. Igen, aki gyökér, tehát gyökér igen. volt valaki te így. Hát vagy off vagy, vagy direkt hát megölette igen, igen. magát, meg ilyenek. Nem azért miért játszik lehetne. vele. Tehát, hogy aki direkt oda megy, és, és killt ad az ellenfélnek, hogy így szivassa a saját társait, hogy az mit érez, hogy az neki miért jó. Hát lehet, hogy játék közben ment fel az agya az egekbe. Tehát, hogy ott cseszte fel valami. Hát régen, régen simán volt olyan játék, amikor még nem DOTA 2 volt, hanem az a Warcraft 3-as meccs. Igen, igen, hogy igen. Hogy haverokkal játszottunk, és volt bent valami csóka, aki, aki szinte játszott, de ugye az nem, nem ismerős volt. És így elmondott minket mindennek, hogy mekkora lámák vagyunk, meg hogy így, csak ő tud ebbe a vizé játékba játszani. És akkor még az a rendszer volt, hogyha kilépett valaki, és nem lépett vissza a játékba, akkor ott el lehetett adni az itemeket. És akkor szét tudta összeosztani a csapatodat. Uh -huh. Vagy nem tudom, lehet, hogy még fel is használni lehetett őket. Tehát, hogy kilépett valaki, akkor használhatod a cuccait. Tehát akkor vagy használtad, vagy elad, De eladni Jaj. biztos lehetett, tehát hogy ez volt benne. És a csók azt csinálta konkrétan, hogy... Mielőtt kilépett, szépen kirakta a cuccait a, ezére egyenként összetörte őket, hogy abból semmi legyen, tehát csinálni a játékba, és utána lépett ki. Tehát, hogy ennyire... Mekkora egy köcsül Ennyire gyökér volt. És ez azért emlékszem, hogy a tisztán, mert ezt a meccset megnyertük emberhátrányba. <gül> <gül> tehát még így is nyertünk. Úgyhogy, áh, vannak, vannak furán. Lehet, lehet, hogy azért nyertetek, mert ő kilépett, mert amúgy ő visszahúzta volna a csapatot. Hát pucsal volt, hogy ez visszahúz dolgo. Ja, de nem, úgy értem, hogy tényleg, hogy sarlóval húzza vissza, hanem hogy valóban. Jó, jó, de ez így van. Csak érdekes egymásértés, hogy az Ú, a szó szó visszak, visszak, ezek hozzá. a emberek szégyeniről ezek a szólicek, mert hogy nem is vagyok otthon a dotába, de tudom, hogy mi az, hogy pucs Igen. meg, hogy húzott. Tehát, hogy... Látod, húztak ki neked is. Hát nem. Hát nem ez jutott eszedbe erről mi? Nem, nem, nem, abszolút nem. Pedig jókozok. azok. most jó, Mostában hogy... azok is, hogy visszaszorultak a mobák. Hát azért a lólasz pörög rendesen, nem? Hát meg megmondom, hogy a pörög mindegyik, a, csak hogy annyira nem beszélnek sokat róla. A PUBG-nak a, a sikere az szerintem a, ezen is észrevehető. No. Tényleg, ennek utána kéne nézni. Van a Dota 2-es mód, ami ilyen battle ja, Isten. Tehát, hogy a Te két összekevered, abból nem lesz jó. De mind a kettő jó, ezt most felejtsd el, hogy neked ez szar. nem? Ezik jó. <laughs> és képzeld egy olyan izélt, hogy a Dota a karakterek, így szétszórva a pályán, és nincs nálad semmi, még és sem tudsz érted, hanem veszel fel dolgokat. És, és még skilleket vennél fel. Hát régen a Warcraft 3-hoz olyan kreatív mepeket csináltak a pályaszerkesztőben, hát ugye ebből nőtte ki magát a Dota is. Tehát is igen, igen, igen, igen, az volt. is egy ilyen volt. Rengeteget játszottunk ki a más játékmódokkal, például volt, hát meg nem mondom annak, mi volt a neve a játékmódnak, de az volt a lényege, hogy középpen volt valamit, védeni kell, és minden oldalon volt, voltak ilyen kapuk, és minden oldalon védeni kellett. És akkor mindenki beállt a saját kis részére, ahol védeni tud, és ahogy jöttek a hullámok, azokat le kellett gyakni, és tudtuk magunkat tápolni mindenféle cuccsal. Hát ez DR Billions. Nem, mert csak ott, csak ott kellett állni a hőssel, aztán. Hát ott aztán is kaputatnot kell a Egyik, -egy, ha konkrétan úgy játszott, hogy tanult valami vizsgáljára az egyetemen, beállította oda a karaktert, és közben tanult. Nem <gül> <gül> akarta nézni, meddig megy el ez az egész tudod, és volt egy olyan karakter, ami annyira tápos volt, hogy egy idő után nem kellett ott lennie, csak odarakta és akkor automatikusan szedte ja, a véveket. <gül> <gül> és te végén, mert úgy azt hiszem a bosszok, ha, tehát tovább lehetett haladni egy idő után, és a bosszok annyira voltak táposok, amennyire a playerek. Jó, ha, igen, igen belőttel nézni, szültet. hogy Meg akarta nézni, hogy mi, mi történik ott. <gül> Vagy lehet, hogy nem voltak annyira táposak, hanem pont azt akarta megnézni, hogy le tudja együttéssel szedni a végén a boszt, hogy annyira feltápolja magát, ha nem emlékszem, de az vicces volt. Szóval elég sok mindent bele lehetett tenni. Így a pályás Szóval simán egy, simán egy besűrőjárta, meg lehetne csinálni bennem egy dota kettőbe is. És akkor ebből a nézetből? Hát a, a dotás nézetből. Igen, nem igen, erre a. De az igazából annyira sorra. át lehet gyúrni, hogy régebben azt nem csináltak TPS-t is, modot. Tehát egy olyan mérőőőrzési játékal. Miközben ez a bizar nem mindig jellemző, tehát a StarCraft 2-ből is olyan dolgokat csináltak, hogy nem igaz. És az ugye ingyenes is, ezt bárki letöltheti. És akkor ott is van, mobát összeraktak, FPS vagy játékba meg ilyenek, tehát működik aránynak egész jó ez a mod közösség. Jaj, jaj, össze lehet rakni a dolgokat benne. Na de most elkönyördöttünk az autóversenyektől, ami azért szívás, mert a következő témánkat, aki jól elkönyördöttünk volna az egyik autóversenyről a másikra. Lehet, hogy a Dotában is van autóverseny. Jaj, de jó átkötés, igen. Lehet. <gül> Viszont ha nincs, akkor itt a következő játék, ami majd nagyon jönni fog, ez, a, ez az Onras nevű játék, ami azért érdekes, mert azok csinálják, akik annól a motorstorm nem tudom azért, mennyit játszottál, vagy mennyire ismered. Ez még inkább ilyen Playstation-on A PlayStation -ön volt, igen, és igen. akkor egymást kellett ütni, verni, meg ilyen apokaliptikus valamiből volt az egész. Tehát amikor én megvettem a playstation akkor nem túl sok játékot vettem meg hozzá, de ez úgy köztük volt, mert föl volt a demója a sztorba tudod, és így tetszett, meg minden. És úgy voltunk vele, hogy na akkor ez majd tök jókat fogunk húgomban játszani, mert neki is tetszett a játék, hát szerintem egy kezben meg tudom számolni, hogy mennyit játszottunk rajta, és azt is úgy, hogy egy nullát mutatok vele. Pedig állítólag annyira nem szar, hogy van egy-két jó része. Hogy annak is több episzontja. Jó egyébként, tehát, hogy és ebben a videóban is az jött ki nagyon, hogy, hogy nagyon hasonlít a Remotor ez az onrás. Tehát, hogy az a, az a felépítés is hasonló, és én a én a Motorstorm Apalipszet húztam be. Az állítólag a legjobb. Igen, trolta Tehát olyanok vannak benne, hogy a pálya az átalakul konkrétan, mert mit, jön egy vihar, vagy leszakad a, a föld, és akkor tudod a, a fönti út az hirtelen leesik egy ilyen, egy ilyen aluljáróba, és akkor utána ott mennek át az autók. És ezt, ezt közbe csinálja néha. Rádől az útra egy felhőkar, nem felhőkarcol, szóval, mi, az ilyen világító szeriség, tehát ami torony így rádől, és az itt tök jó meg volt benne csinálva. És egyébként. Anyom még játszottak ezzel a sokat. Anyom annyira rákattant erre a játékra. Hogy, hogy... letette a jogsit? De... Hogy letette. Most nem még előttetette rá, de azóta már régóta. És azóta így vezet. De... Nem, tehát... tehát olyanokat összeszed benne, hogy vannak ezek a kártyák, tudod, aki, amit így, tehát ha végigmész a játékba, akkor mondjuk megtalálsz egyet, és akkor kérje a végén a játék, hogy amúgy volt öt. Mm -hmm. Tehát ő az... ezeket összeszedte az összeset. Dehát és így saját kultfőből annyira... videós volt? Hát á, igen, azt hiszem akkor még annyira nem, nem volt így rajta a YouTube témán. De lehet, hogy párat utána megnézett, amit nem talált meg. De tényleg tényleg rohadt helyre volt eldugva, tehát így. Ha végigmész a pályán, akkor nem is látszott, hanem ha visszafelé mész Ha ja, pályán. A igen, meg meg megjelen valami kis levágásnál, meg igen. Igen, a... igen, igen. De ez egy olyan egy jó játék volt, úgyhogy kíváncsa, hogy kíváncsi hogy hoznak ki. Hogy ez jön PC-re is. Igen, igen. Nekem Code Master adja ki, ami nyira, nem szokott játékokat kiadni. Bármilyen. Hát és pont ezt akartam mondani, hogy nekem ez a játék kicsit hasonlít a Codemasters Fuel nevű játékára. Ami egy hatalmas nyílt világ, kicsit ilyen apokaliptikus, és mehettél buggyval, meg autókkal, meg minden, és az a játék akkor átbukott, mint a szar. És, és a Codemasters adta ki, és szerintem nekem, nekem az jött le erről a videóról, hogy ez egy kicsit olyasmi akar lenni. Hát mondjuk nem tudom, a MotorStorm az elég tehát az jó volt, tehát most úgy azt hozzák át PC-re is, akkor annyira az nem lesz. Az mondjuk igaz, Szeret. meg mondjuk én szeretem. én szeretem az ilyen autós játékokat, mert minden és ahogy látom lesz belőle Open Beta is, talán bármit mondjuk egyelőre, Playstation-re, meg Xbox-ra mondják az Open Beta-t, mert ugye PC-re később fog jönni valószínűleg, nem egyszerre fog megjelenni mindegyik verzió. Mert mindig beta. örülünk. Igen, igen, mert akkor legalább addig Beta tesztelik a szerencsétlen konzolosok. <gül> Na, úgyhogy ha lesz belőle beta, mindenképpen megnézem, de megmondom őszintén, itt trailer alapján én nem, nem fűzök hozzá sok reményt irányzéssel. egyébként tényleg nagyon ez a MotorStorm Apocalypse jött le, hogy hasonló, csak itt nem... De nem embereket is, az is el lehetett ütni, nem? Ja, voltak, akik... De volt olyan pálya, ahol direkt Molotov koktiagat dobáltak az emberekre. Mekkora köcsögök! <gül> Igen. ilyen? Jó, hogy össze volt rak... A versenyzés az nem volt benne rossz. Mondjuk néha a pályát nem látod, hogy hol van, mert nem, nem olyan ilyen kötött pályákon mentél, hanem ahogy itt több a trailerbe is látszik, hogy ilyen, ilyen tájon át érted, és akkor, Jaj, úgy, és akkor aha, ott ilyen. az volt a baj, hogy egy csomó helyen ilyen romos üzék voltak, hogy itt ledől dolgok köz és nem nagyon láttad, hogy merre megy az út. Tehát simán te mentél volna egyenesen, semmikor az út elkagyarod jobbra, és akkor veszed észre, hogy ja, hogy itt nincs semmi, hanem egy törvelékbe vagy belefutsz. <gül> és az úgy. Ja, ilyenre emlékszem a a most így visszakanyomulok egy kicsit a burnout is, mert ha jól rémlik, akkor ott is úgy volt, hogy volt egy start, meg volt egy cél, és utána úgy mentél, ahogy akartál. Tehát semmi kötöttséged nem volt egy-két versenyen, és állandóan a térképet nyomogattuk, mert mint később rájöttünk, az autó indexe jelzi azt, hogy merre kell kanyarodni, hogy a legrövidebben oda mész, de könyörgöm, 300-as sebességgel, amikor a fullban meg 500 akkor indexet, nem fogod nézni az indexet. Tehát ez nem erről szól. Ezt későbbi autóversenyben hallották meg, jó, hogy így. Mutatja az utat, hogy. Igen, marra. igen. <gül> tehát mondjuk ez nem lenne hülyeség, de hát mindegy, majd meglátjuk itt. Jó, mondjuk itt, itt jobban el tudom ezt hinni, mint ott, mert ott ugye egy városban vagyunk, ott azért legyen már GPS, de itt ez meg kint a kiétlen pusztában, itt Mészamerel látsz. Hát itt megint műholdas kapcsolat van túl. Ja, hát igen, persze. Jó, de ez lehet, hogy egy másik apokaliptikus világ, tehát itt már nincs műhold, mert lezuhant, vagy valami. Nem, hát ez nem apokaliptikus, ez csak kint van a természet lágyulén. Ja, értem, KB. De jónak néz ki, majd ránézünk. Én kíváncsi leszek. Mondjuk Miszkelek, az lelkesedek autós játékok iránt, ez? Ez konkrétan ebbe a cikkbe, amit belinkeltél, valami öt másik autós játék neve <há> van bent. Tehát benne van a Motorstorm, a Drive Club, itt van a Burnout, a Igen, mert a Drive, drive Club-ot is ők csináltak. A Blur is, is itt van, tehát hogy itt, mi minden itt van. Ja. Mondjuk a Drive Club-ról nem tudok nyilatkozni, de a Blur az nem lett rossz. Igen, általában a Drive Club sem. Tehát, hogy az is egy egész jó játék. Kicsit ilyen. Ilyen műfaj idegen, hogy telerakták ilyen márió kartos elemekkel lövöldöz egymást. Milyen az érdekes, autókkal? hogy én azt roadul nem szeretem autós játékokat, de a blőrben rohadtul bele illet az egész körítés. Meg amúgy tökre jó poén, hogy zúzol, de közben meg valódi licenzett autókkal, tehát hogy ez annyi dob. Én annyira szeretem az ilyen autós játékokat, amiben tényleg valódi autók vannak, és nem ilyen kitalált hülyeségek, hogy törhessék. Ez, ez tényleg így jobb. Ja. Bár van, amikor ha dolgok vannak, akkor meg nem törődnek az autók. Igen, Én de mondjuk azért olyanállap törődtek. Itt törődtek velük, hogy törődjenek. Így van. <gül> Rendesen lehetett neki adni. Na, ezt túl beszéltük szerintem, ez, majd megnézzük a helyet ebből. Na, nem mostanában sajnos. De... Majd egy kicsit később. Ja. És hát így nem is tudom, hogy már a vége felé tartunk, de utolsó témának jön egy kis régelés, ami ilyen tök érdekes. Én így ide uh, egy videót tettem be az Angry Joe-nak, én ezt először, ja, még csak, még csak így beszúrom, hogy én ezt először nem, nem akartam elhinni, hogy, hogy ilyen létezik. Igen, tehát most van a Konami-nak az új Metal Gear Solid Survive Úgyhogy hogy hívják ezt? Ez az így, ne? ez az, ez az, igen, igen. Ez a csodás mesés neve a játéknak, és hogy ebbe azért kimaxolták a pofátlanság ne továbbját DLC-ben, mert hogy szép szlotokat lehet venni a játékban mikrotranszakciós pénzért, és így Ja. Ez így kicsit így meglepő volt. És amúgy ez nem ingyenes játék, nem? Nem, ez nem ingyenes tehát, játék. Tehát, hogy, tehát hogy, mert hogyha azt mondom, hogy ez free-to-play, és tényleg így, mert MMO-ba is van ilyen, hogy például játszol egy free-to-play MMO-val, és lehet két karaktered, és hogyha akarsz többet, akkor veszel. Az még úgy belefér. De így, hogy... Megveszed a játékot, és utána még ezzel szopatnak. Ja, bocs, rosszul mondtam, nem Metal Gear Solid Survive, hanem Metal Gear Survive. Ja, ez igen. Szol szolid ha ja. nincs benne. Ja, igen, az már túl szolid lett volna is. De azért nem, nem. Ez nem elég szolid. Igen, igen. És itt, ahogy nézem, itt, itt van egy másik cikk, mert ezt máshol is megtaláltam, 10 dollárba kerül egy slot. Az ugye elég durva. Hát igen. Mondjuk survival coinba kerül, ezerbe, de van egy olyan érzésem, hogy azt, azt máshogy nem tudod megszerezni egyelőre. Tehát nem lehet ingén ki kifarmolni. Még arra azt hogy az nem olyan rossz. Mert akkor azt, ha in ki lehetne farmolni, akkor az van, hogy csinálsz egy karaktert, és tudod játszani, és elérsz egy olyan szintre, ahol már azt mondod, hogy ezt meguntad, de hogy addigra tudsz is igen. egy másikat in-game. azt mondom, hogy oké. Okay. 40 dollárba kerül a játék. Igen. Tehát... 40 dollárba kerül és ahhoz, hogy három karaktert indíts, ahhoz 60 dollárt kell kifizetne, tehát egy triploás játék címe és amúgy. Ha ránézel erre a játékra, most én nem akarom leszólni, mert még nem játszottam vele, meg lehet, hogy tök jó, minden, de ez nem tűnik úgy, hogy minden triploás játék. Így ránézésre. Ja. Hát én néztem róla a streameket most beletekertem egy videóba, és nagyon fura a csávó fején. <gül> ja, hát személyre lehet szadni rendesen a karaktert, hogy nézem. Nekem egy dolog, nem nem tetszik ebben a játékban a harcrendszer, mert arról szól az egész, hogy lopakodsz meg minden, ez egy tök jó, túlérsz, tehát éhes leszel benne, szomjas leszel benne, meg lootolsz tudsz, ami mindig meg lootbox, Hú, per Mi van abban a dobozban, tudod? Igen, igen, igen. De hogy maga a harcrendszer úgy néz ki, hogy van nálad egy bot, amivel, amit nyomogatsz, és akkor az mindig ugyanúgy szúr. És az a röhelyebben a játékban, hogy, hogy lootboxot is úgy törsz össze hogy tehát alulszúr, fölülszúr, alulszúr. És hogy ilyen felújtóz. Alulszúr, fölülszúr, alulszúr, meghalt a zombi. Alulszúr, fölülszúr, és kinyitottad az ajtót. És így, mi az Isten? Ki gondolta ezt, hogy ezt folyamatosan csinálni, majd szórakoztató lesz? Még lehet, hogy az, nem tudom. Hát, így, hát fél, nem játszottam vele, lehet, hogy az. De lesz egy ránézésre így aha, az a hazastán a harc Én gondolkodtam, hogy ezt kipróbálom, csak akkor meg én azt hittem, hogy free -to play lesz. Hát ja, lehet, hogy régen azt gondolták ők. Hogy... Nem, ez egyébként alapból nem is ilyen túlélő játék akart lenni, hanem ez a négy főskóp, nem? Hát ő is az. Az, szerintem. Négy kóp? Szerintem ez négy kóp, csak még túlélős cuccok is vannak benne. Ah, Vagy akkor lehet, hogy ez csak egyetlen játékmódja és egyébként van Mert hogy mindenki egyedül -egy Nem, ezt, akit néztem. Ja, mert, mert van single, meg van multi, de a multiban négy kóp van, és akkor ugyanúgy a zombik ellen, és akkor együtt nyomtak, meg minden ilyesmi. is én, én így, így tudom. Aha, aha. Ezt lehet, hogy hülyeséget mondtam, de én, hát én úgy nem tudom, csak bostos, én van sem. benne. Vagy maximum ilyen, ilyen ö, aszimetrikus multi. Metal szóval. de online együttműködöttél él itt Steamen, úgyhogy aha. 40 euró, és akkor kóp Egy játékos, több játékos. Többnyire nem, pozitív a nem, nem megítélése. Sok nem sok streamet néztem róla, de ott mindenki egyedül nyomta is ezt a szurkás témát. Igen, itt írja, hogy kók módban, egyszerűen négy játékos csinálhatja végül is ugyanazt, hogy a, az ellenfeleket öli, meg épít ilyen védekező fegyvereket, meg összeszedi a dolgokat, minden De gondolom, akkor ott is ugyanúgy túl kell élni, tehát, hogy ott is ennek kell, meg ilyenek. Uh, most egy kis reklám lesz, az IGN-nek van egy ilyen ja, nem fizetett. De az IGN-nek van mostanában <gül> ilyen rovat a Youtube-on, hogy ez a trehány teszt, vagy hanyar, vagy valami ilyesmi. És abból csináltak egy Igazából eléggé átfogó trány testet, hogy leraksz egy kerítést, és akkor azon keresztül szúrkálsz, és ez a játék van törökülről. De ott is úgy, Sajt. hogy felülszúr, szúr, alul szúr, hat az a <s2> Igen. Tehát oké. Okay. 40 dolláros játék, most már lassan ott tartunk, hogy egy 40 dolláros játékban ne várjunk csodát. És annak is örüljünk, hogyha van benne gén. game. Kérdődő, vannak puskák ebben a játék, Beletekerek már ebbe a videóba, hogy nézek meg. Lehet ebben bármi más... Ó, egy nyíl van a csávon. még egyszer láttam, hogy valami robotba ugro és a lobot, robottal lövöldöztek. Na, ez mondjuk biztos szórakoztató. Hára ugye. Még azt az hogy ilyen Metal játékkal nem játszottam, tehát... Nekem, nekem nem nagyon tetszik ez a, az egész, ahogy megvan valósítva, meg ez az új Metal annyira. Tehát nekem ez nem azt mondom, hogy túl lassú, hanem megint a ránézek, és látom, hogy ilyen japán pudvás szar, és elkemeznem. A menürendszertől én, fú, feláll a nekem De Nem tudom, nem. Tehát így megészben bejönne csak valahogy kimaradt az életemből. Jó, mondjuk a Konami-tól nem, nem fura ez a lehúzásos dolog, mert emlékszem annak idején a legutolsó Metal a demóját adták ki 20 dollárért vagy 25 ér, tehát hogy <tosz> tudom, ami még azért pénzkedett. Igen, tehát hogy őket nem nagyon kell elküldeni a francba, hogyha ilyen hülyeségek vannak. Meg ha jól tudom, akkor a capcom Majak, vagy a konami van a, a Street Fighter is, nem? Ami megjelent az őt, úgyhogy nem volt benne single player, és nagyjából két év múlva minden DLC-vel együtt lett az a játék, amit ígértek korábban, és aki megvette, hát ez megszopta. Tehát, hogy ő, őket annyira nem kell sajnálni, hogyha hülyeségért nem kell szomszédba menniük. Igen. Meg hát japánok, hát most ez... Meg már megszoktik, hát, Én ettől a véleménytől elhatárolódok meg. Jó, oké, okay, de jó, ez kicsit erős volt tényleg, de maradjunk annyiban, hogy felett több a furcsa ember, mint a nem. Hú, most itt nézem Steamen a játék adatlapját, és mellé tesz az Umbrella corps t <gül> A másik nagy kedvenc. az a játék, én nem tudom azt, hogy adhatták ki. Hát itt azt egy euróért évetted meg, nem? Azért nem értem. De megértem. még úgyis drága volt. <gül> de lelkes voltam. Jaj, jó jó is játék, Ez multi is hát biztos jó benne a multi, ha nincs is benne más, érted? Azért... De va és van benne más is, az is szar. Tehát ez a legjobb, hogy nem csak multi van benne, és amit single, az is fog. borzalmas. Ja, hát singleben így mehetsz is. Pedig az ötlet az nem lenne rossz. De ott legalább nem kell venni mentési helyen. Zombik, zombik között nyomod a PvP-t. Most gondolj bele, hogyha ez a mentési hely a vásárlás ez így működne, és mondjuk a a Dark Souls-ba a tizedik halál után venni kellene új lehetőséget, vagy nem tudom, az meg? Ott életeket már. kéne venni, ha Vagy életeket, igen. igen. Ez vagy mondjuk a Bonfire-t ahhoz, hogy aktiváld, ezer forint. Ha nem, Én akkor ezt onnan, onnan, eddig voltál. Tehát jó felség. És akkor tényleg ehhez képest az IA-t szidják a lootboxok miatt. Tehát, hogy ez, ez még annál is lejjebb van szerintem. Hát igen. Ez igen. a szép dolog. Bőven. De hát nem tudom. Volt már játék, ahol mondjuk ö, ilyen nehézségi szintet árultak, nem külön DLC-be? Igen, igen. Az sem kedves. De mondjuk hála istennek, ilyenekből inkább az volt, hogy ingyen odaadják utána. Tehát például a, a Metro-nál volt ilyen, hogy a, a Ranger módot azt, azt később ingyenes DLC-be adták, azt mindkét Metro játéknál, ha minden igaz. Meg, meg egy-két így, így megvan oldva. Hát valahol nem. Valahol. Valóban még azért is fizetnek kell, hogy szívj. Ez a, a legaranyosabb. Vagy hogy, hogy mencs. Vagy hogy mencs, igen. Hát igen, vannak érdekes mechanikák játékokban. Jobbik ettől pedig, ha ezt nem nézzük, akkor még a játék lehet jó. jó Tehát nem játszottunk vele, még, még ki tudja bármi le belőle, csak hát ez egy. Ez egy Ahogy most magunkat most ismerem, sem. nem is fogunk Szerintem igen. Hát csak nem lesz benne Humble Bundle-ben. Azt mondjuk lehet. Miért most beleteszik egy ilyen Montliba? Az beleférne. Hát talán. Már mondjuk elég népszerű ahhoz képest az játék. Már én a Dark 3-asat nem vettem meg, akkor nem hiszem, hogy a Metal Gear Survival-sat megfogom. Hát ugye. Tényleg Nem tudod, hogy az. <gül> vagy jövő hitem, vagy amikor majd legközelebb lesz podcast, már be tudunk számolni arról, hogy mi volt a humble és hogy megérte-e a Neon-nak nem felejtettem el, most direkt hagytam be. Ja, hogy... De most ha ezzel végig De nem tudom meg, miért elfele. Pert, Te nem Te tudom meg, miért hagytam be. Úgyis tudom, hogy elfelejtetted amúgy. Nem, nem de. Nem, hogy nem elfelejtette, csak most, magadat így próbálom Most nem érzem nem. az erőben, hogy jó lesz. Hát mondjuk ez, volt. Ebben ebbe ebbe most jók lesznek. Mondjuk az a Dark Souls 3, meg az, hogy az egyik legdrágább DLC-t hozzávágták, azért az már eleve nem rossz. Ez már nem jó. rossz biznisz. Visszele gondolva mégsem ez benne jó. Főleg, hogyha még az egyen ki, meg a kettőt se. Nem, de tetszett. <gül> még a kapcsolatunk az ilyen viharos ja, a hát igen. játékkal. És a, ugyanúgy, mint az a Gifere, keresetek rá nyugodtan a, a hallgatók, meg keresnek rá, amikor megvette a humble montit, akkor már kísírta a gép, hogy you died. Ennyi. Nem, nem írta ki. Csak, <gül> csak mondta a hangszó De éreztem. Tehát, <gül> hogy így, legbelül tudta, hogy nekem már annyi. A lelked egy darabját elvesztetted. El, el. Hát igen, most bekerült a játékok közé amit majd végig kell játszani. Így van. De előtte az egyet, aztán a kérdében. Hát igen. Mennyiben jobb neked, hát, hogy te így mondjuk egy Call of duty és akkor így orvédzik. mindent, előle mindent, kifacsarod teljesen. Amíg a játékból már nem marad olyan rész, amit nem játszottál volna ki 8 -szor. És ha most ez csak a kódnál van amúgy. De mondjuk általában mindig azt mondtam, hogy kiátszok játékokat, és akkor megyek tovább a következőre. Nem szeretek félbehagyni valamit, mert attól félek, hogyha valamit félbehagyok, és elkezdek mással foglalkozni, vagy még egy-két hónap múlva visszajövök, és már arra sem érzem, hogy kell irányítani. És az nem, a legrosszabb. Nem, nem megy, hogy ki, hónap múlva szok történik. Vag, vagy, vagy egy Vagy két év múlva. tehát hogy, hogy volt már olyan ilyen ugrabúgra akció, játék, hogy már azt tudtam, hogy hol vagyok, mi a pálya, meg minden, Például a Dark Souls is, ezért nem szabad félbehagyni. Jó mondjuk a háromnál már valamivel jobb a helyzet, mert ott tudsz teleportálni a bonfire-ök között, meg a kettőnél is. De például az egy, tehát a fingod nincs, hogy mit fedeztél már föl, mit nem, és hogy amikor az ellenfelek is nek azért a játék sem segít abban, hogy te már merre jártál és merre nem. igen, igen. De mondjuk ott nem is annyira számít, nem? Hát ja, ott így is, is meghalsz. Tök-tök mindegy, merre mész, úgyis is meg fogsz dögleni. Nem, ott, ott mondjuk a játék úgy vezet, ha valahol nagyon sokszor döglesz meg, akkor nem arra kell menni, hanem igen, hogy előre igen, a másik úgy Ezt a teleportos dolgot, ezt nagyon hiányolom az első részből. Megmondom, őszintén, nekem ez nem tetszik benne a legjobban. És hiába van egy későbbi boss, amit legyőzve kapsz egy olyan dolgot, amivel tudsz teleportálni bizonyos bonfire-ök között, de szerintem ez a későbbi részekben nagyon jól meglegy hogy össze-visszaugrálhatsz, így ergo pályákra bontod az egész pacot. Mm -hmm. Ez szerintem egy tök jó ötlet, és egy nagyon jó könnyebbség. Hát, majd Majdszer megnézem én is. Igen. Jó, majd majd számolj be róla meg. Mindenképpen streamer mert én nézni akarom, hogy szenvedsz. Senki nájjel adik ez egy jó stream content. hogy... Az és biztos, az, fiasztok, éppen szenvedni fog. Gyertek! És tényleg, lesz. hogyha még lenne, olyan, hogy mondjuk webcamot mutatnánk, akkor, amikor meghalsz. Tehát, hogy az ah. mekkora jó lenne még. Hát majd lehet is szerzek be. Mind a mind a, a bőrön mostanában. És úgy is van egy projekt, ami kell webkam. Hát akkor összekötöm a kellemest a kellemessel. Na jó van, de ahogy nézem, végig is értünk, ez most egy rövidebb ja, rész volt. Elfogytunk a témákkal, ennyi volt. Ez azért van, Igen. mert én nem, nem keresek témákat, neki meg Annan kodozik. Ö, de én a is érdekli sem én is írtam föl, csak megmondom össze, amikor fel <gül> én valami valamit a pubg de a burnout és azon gondolkodtam, hogy felírjam-e vagy nem de mondom, egy autós játékről mi beszélünk ezt a mentési helyes dolgot felírtam. igen, felírtad, a mentési hely dolgot azt meg azt meg már fel akartam írni, de arra meg már fel volt írva Tehát, annyira, annyira egy hullám hosszan vagyunk, hogy ugyanazokat akarjuk csak fölírni. ez, ez nagyon, nagyon romantikus volt <gül> de mindegy jövvétel befejezzük egymás gondolatait én Majd mondataira gondoltam, mondat. de, de arra jó, jó lesz. Tehát ez fél megoldás. Lehet, lehet, oké. Okay. Na, de jövő úgyis lesz téma, mert ugye akkor jön a Monty, ja, Meg új hámből. Még mondjuk végig találjuk gyorsan. Meg, meg lesz kod, Meg kod, Meg code. Nem, arról most kevesebbet beszélek. Igen. Igen. Most nem itt beszéltünk semmit arról, csak az, hogy code. Kod. Így van, és korán, és kod. És más nem. Jó, ja, és free weekend volt a hétvégén a kodban. Nem tudom, azt kipróbálta-e ki, vagy megnézte valaki, és esetleg mi a véleményetekről változott. -e. Mert amúgy a játék tök sokat fejlődött azóta, hogy megjelent, tök sok jött hozzá, meg minden. Mi most kipróbált az ingyen hétvégén, szóval az hogy nincs, hogy. Hát ez azóta, hogy megjelent, mert akkor nem játszott. El. Az a baj, hogy ez senkinek nem segít, olyan szempontból, hogy aki most, most jön, azt lealázzák a komolyabb játékosok. Aki meg komolyabb játékos, az meg szívja a fogát, hogyha ő kapja azokat, akik most próbálják ki. Tehát hogy ez a. <gül> mindenki örül, de valójában mindenki sír. Hát igen. Szamorúk ezek az ingyen hitőjük. Igen. De ez, én megmondom összetén, a free weekend, az nekem legalábbis csak arra jó, főleg most még, amíg ilyen gépen van, megnézem, hogy fute a játék. Ja, meg meg, hogy tényleg megnézem, hogy fute a játék a gépen, mert, mert akkor nem veszem meg. Ja, igen. igen, Hogyha nincs meg, akkor is. Jó, hát ha most egy 10-80-asod van, meg ilyenek, hát akkor kit érdekel, de, de egy régebbi géppel tényleg, ezek tök jók. Meg ezért lennének jók szerintem a demók, hogyha ezeket visszahoznak. Vagy de az OpenArt. Igen, mindig van akció, és most is volt. Igen, most, ha, van is ismerősöm, aki most vette meg. 33%-kal olcsóbb, azt hiszem. 33 Még ez is ritka. Hát a kodoknál, atya úristen, tehát amikor kodlázás van, és az első két kód még mindig csak 50%-os, meg, meg még úgyis 10 eurót, ez egy vicc. Ja, pedig adhatnák főleg a keveset játszott kodokat olcsóbban. Igen, igen. Kicsit a multit megnyomnák ember. Mondjuk a Ghost, az szokott öddolcsi lenni ilyen különböző oldalakon. Hát, igen. De ugye az se a steam hivatalosan, tehát ott se árazzák le annyira. Az lett túl jó. Hát, őt, hát te rosszabbat. mondtad a kevesebb játszott kódot, tehát gondoltam akkor a mondom. De az lehet, hogy még én sem játszanék, pedig aztán én aztán húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Tényleg hmm. most tudom, mivel játszottam a hét végén még most a Darwin projekt volt, megint open beta. Ó, tényleg. még tart. Úgyhogy játszottam néhány meccset, egyet sikerült is nyerni. Azt láttam, az be is lájkoltam Steam -e, mert én ilyen Az vagyok. egyébként tető jó volt. Tehát De ott a, voltál az... a rendező, nem? Nem. Hát nem, a rendező az nem nyer, az csak rendez. Ja, értem. Viszont olyan mocsok volt a rendező, hogy konkrétan rám dobta őszét a, a, a melhantot. ot Tehát Tudod csinálja csinálni a rendező, ugye működik az a játék hogy van 10 player, benne meg egy, egy ilyen drónszerű lény, ami így körbe röpköd, és akkor ő tud mindenféle dolgokat csinálni. Tehát kijelöl egy helyet, amit lezárom a következő kör végén, és akkor onnan menekülni kell, vagy ráadom egy atomot az egyik helyre. Tehát volt is egy hely, ahol ott voltunk hárman, és akkor a rendező így bedobott egy atomot, hogy akkor most megnézni, és hogy lehet hármas killt csinálni. <gül> így kb. a voltunk. Az volt a mákom, hogy nekem már volt egy ilyen képességem, mert így lehet ilyen helyekről képességet rootolni, vagy egy ilyen tudsz és lehet választani több közül ezt a játék elején pállától, és akkor három aktív képességet lehet, és az egyik nekem a teleport volt, ami így hát ilyen akkor távolságot előre teleportál. Ja, de mindig ezt fejlesztem először, mert a játék elején az nagyon kell. Tehát ha valaki mondjuk rátámad és nem tudsz kinyírni, és tudod, hogy meg fogsz halni, akkor teleportál még el tudsz húzni. Vagy hogyha pont az van, hogy egy ilyen mezőből fúzni kell a vérbe. Akkor ez az nagyon hasznos. Viszont aztán ezt csak megnyertem úgy, hogy menhántat dobott rám. A direktor atomot próbált rámni a direktor. És. és ilyen hasonló dolgokat. Nem tudom, hogy azért mi vagy annyire felhúzva, hogyha én most azzal játszanék és felet kerülnék egy csapatba és élnék a rendőről is mindet rádobálnék? dobálnék. Tehát hogy nem értem, hogy ez miért olyan fura. Mert hát itt is az a lényeg, ugye, hogy a rendező szívassa a játékosokat. Ha igen, az, igen, igen. csak téged szivatott, lehet látta, hogy jó te ülted meg de a játékot. vagy jó Tényleg jól ment abban a körben. Aztán volt más körökben, úgy szettek, mint a szél. De az ez egy jó kör volt. Akkor mindenki jött. Ja. Rád mindent, minden, de nem érdekel, Én mert egyszerűen fújta a hajladat a, rend, a szél. És a rendezőnek lényegében az a dolga, hogy feldobja a játékot. Úgy ezt abban, amikor azt mondtam, nem érezted kerti. annyira. Hát feldobott, izgalmas volt egyébként menekülni. De az volt a jó, hogy utána meg, megúztam a menhántot is, nem tudtak alatta kinyírni, sőt, még alatt töltem embert. És ott, ott voltak durva dolgok, Aztán még ezért is. Tehát valami pajzsot is tett rá az ellenfélre. Tehát itt teljesen, teljesen ellenem dolgozott, és amikor kinyírtam a csókát, ja, és úgy nyírtam ki a csókát, hogy egy csapdát. Tehát leraktam egy csapdát, és pont úgy futott a csávó. És belement a csapdáv, és ugye nem mozog elég könnyű fejbelülni nyílveszővel, Igen, alakit, igen, ha nem igen mozog. Úgyhogy úgy, úgy tudtam legyilkolni, hogy úgy nézett ki, mintha menekülnék, aztán közben mégsem. Ó, micsoda, micsoda átfelés. De utána remélem megtíbegelted a hulláját. E, egyébként hát, jó fejek voltak. Ebben a játékban, hogy vannak jó fejek, mert még akit kinyírtam, és azt mondta, hogy job, meg a direktor is ott izélt, hogy mekkora király volt. Hát, pedig pont ez a játék, ahol azt gondolnám, hogy mindenki egy tetű köcsög. És, és alig várja, hogy szép az agyadat a francba. Tehát, ja. hogy pont ennél a játéknál... Ami még mindig fura, hogy még mindig be van kapcsolva a mikrofon fullba. Tehát én úgy oldottam meg, hogy most teljesen ki legyen kapcsolva, hogy egy csomó hangeszköz van a gépemen, és beállítottam a Steam-nek a. Mi ez a kis Steam box, tudod, az a... Amit vettem a tévéhez. Igen, Annak igen, is igen. van valami hangeszköze, hogy azt mikrofonként felismeri, úgyhogy bejtottam azt mikrofonnak, azon nem jön hang, és akkor lejtett az egész. Mert elég nehéz úgy streamelni, hogy közben minden szabad hallja, minden pályán. Igen. Hát sutogni kell, alkalman kell mondanom. Ja, ja. De látod, meg lehet ezt is kerülni, hogy biztos megcsinálják majd bennük írásban kapcsolni. Biztos, biztos. Mondjuk pedig ez igen, azért még sokat hozzáad a játékhoz, hogy így ha akarsz, hanem beszélgetned kell azokkal, akik otthon Ja, hát ez amúgy alapból tényleg jobb a hogy de hogyha streamelsz meg ilyenek, akkor kicsit kellemetlen. Hát igen, meg szerintem nem. a többi játékos se akarja hallgatni non-stop azt, hogy most dumász a nézőkkel meg ilyenek. Tehát érted? De mert tudják, merre vagyok. És úgy azért sokat segít. <gül> tehát, ez. Az, az... nekik jó, hogyha tudják, merre vagyok. Jó, de hiába segít egy idő után, akkor is idegesítő lehet. Szerintem. De érdekes játék. Én mondjuk kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz megumható könnyen, már ebbe a bétába is éreztem, hogy Mások. már Kéne valami új, mert ugyanaz volt kávé, mint a másik. Ami ellen sok tehát ilyen panasz érkezett, az, hogy a direktor nagyon részlehajró, mondjuk ezt. Tehát volt olyan, hogy írták a fórumokon, hogy egy ember két szana meg amikor próbált elmenekülni, akkor is szólt a másik csávon, itt van a fal mögött, tudod, gyere. Hát de logikus, hát, hogyha valakit kinézel magának, akkor az szivatod. Tehát, hogy ez meg a direktor szerepe konkrétan, pont ebből áll. Ezért igen. poén. Tehát ez a játék ritkán fér. Igen. Úgy. Főleg, hogyha ott a direktor is így belépiszkálgat. De hát, emlékszünk, az Éhezők Víjadala filmre, ott, sem ott is szólt a direktor, hogy igen ó, de szép feljáték legyen, hanem nem könnyűk rá a kutyákat, igen, gyújtsuk igen, rá meg, az erdébe, minden, minden. Meg minden legyen. Cudáni ez nagyjából az, az egyébként van. ilyen kicsit rajzfilmes beütés. Kicsit nagyon rajzfilmes beütéssel. De jó, kufa. Arra lesz kíváncsi, hogy be fog kerülni. Mert még nem ja, mert mert még nem, nem, nem, nem, nem lehet semmit. Semmit. Tehát, hogy most free to -play lesz, vagy... Vagy fizetős, és mit tudom én, 10 dollár, vagy 30, vagy... Tehát ezt szerintem 30-nál drágában nem adhatják. Biztos, hogy nem. nem. Hát sem, a, max 40, hát. 40, tehát még... A nem, jön. még azért sem. Ne ilyen. Tehát a a pár nél nem, nem adhatják drágában. Ja, de már filozok lehet, hogy érdekel ez engem, mert, mert, mert annyira, annyira... Tehát nem most is unalmas volt kicsit. Annyira formák a meccsek. Hát szerintem lehet, hogy várj a inkább, még megjelenik, aztán utána eldöntöttem. Aztán már leakciózat. Igen, meg úgyis biztos, hogy biztos lesz hát, annyi mindennel van mostanában, lehet játszani. Tehát rengeteg játék jelenik meg, akciózzák le. Úgyhogy... Most jó gamernek lenni, belehet vásárolni igen. mindenből. igen. Meg egyre több akció, meg tényleg ezek az egy dolláros pakkok a csomó, csomó szutyók játékkal. Mennyit játszottál te azokkal? Hogy... Voltam amelyikből készítettem az achievementeket, de csak már annyi volt az achievement, hogy be kellett lépni a játékba és kaptál. Tehát itt van például a Defend the Highlands nevű játék, 9 euró. Rákattinttak a videóban. Azt sem tudom nézem. mi az amúgy. Fogalma nincs. Most meg, nem, ezért vetted? Fa Fogalmam nincs, hogy az mi, de van a Kecskéken ülő emberek rohannak le egy hegyen. Na, hát ez már eleve vicces, nem? Hát me mennyire jók volt. magam. Vagy? Ez valami ja. tédi játék, na, jó ha jól látom. A kecskéken ülő embereket kell megkátolni abban, hogy ők azon a kecskén. Ó, hát ez mennyire vicces, miután megcsináltam a kódküldetéseket, ma biztos játszani fogok vele egy-két órát. <hállt> Tök hihető hangzott. Ja, szóval ezek a nem lemerjétek sokat. Nem, de azért van köztük egy-kettő, ami hát nem azt mondom, hogy használható, de talán annyira nem gáz, hogyha ezzel buksz le, miközben mondjuk rányitnak. Ja. Hogy... Jobb, mint a pornót nézni. Igen, mondjuk lehet, hogy egy-kettő egy van. Nem, Talán Van sokkal kínosabb. De Igen. Na, úgyhogy sokat, meg próbáljátok ki a kodot, mondjuk amikor már ez kimegy, valószínűleg már mindegy, de remélem kipróbáltatok, elmondjátok mi a vélemény. Így van. Aztán... Boots in the ground. É, a, a, a, a, Hála Istennek in the ground, igen. De egyébként kaptunk visszajelzést, hogy ami Miki abba adhatná ezt a, a, régi, a régi, tehát ez a a jó és a modernnek azok szarok. De nekem az nem tetszik. de nekem a Titanfall hát se tetszik, nem, nem de tetszik. most megint felosztam ezt a franc. Igen, amúgy te hoztad föl, ideig nem akartam felhozni. Amúgy, amúgy teljesen így, itt is válaszolok, És meg kommentben is válaszoltam, hogy teljesen elismerem azt, hogy valakinek az tetszik, meg ezzel sem bajom nincs, nekem csak, csak, csak nekem én, Most el kell mondanom megint. Nekem Igen, is de is amúgy tetszik. te is mondtad, hogy abban mennyibe több van, meg minden, mondjuk ha de belegondolsz, jó. tehát a Science Fictionben könnyebb ki ezt a dolgokat falon futni kéne ezt, már a Prince of Persia óta tudjuk. De én, okay? én már ott se szerettem. Tehát hát nekem a Prince of Te téged, téged, téged utáltak is. Engem, már engem a falon utáltak, futás igen, is. igen. Is így, oda kellett menni, az futni a falon, és így leestél, lehet leestél mindig ott. Ez, Tehát ez én, én, én, a, én a falra futok ezektől. Tehát, hogy Na, nem. Láttam ennyi. Hát ez tetsz. a lényeg. Nekem ez valahogy nem jön be. Nekem a science fiction, az sosem tetszett ilyen lövöldözős játékokat játékokkal együtt. Tehát, hogy éppen korábban beszéltünk a Betlfi-nek ez a a megoldás, megoldása, nekem az se jött be, akkor a Titanfall se, meg ezek a, ezek a kódok, amik már a moderntől előrébb vannak, nekem már ezek se, de más játékban sem. Tehát, hogy én ezt annyira nem szeretem. Nem haradsz a korra, az a baj. Igen, én ebben a Retroban maradtam, és ez nekem tetszik. És tényleg elismerem, hogy másnak ez bejön, tehát meg minden csak nekem egyszerűen lennem a zsánerem. Ennyi. Szerennyi, szerennyi vagy. Például ez, ez ugyanolyan, mint a utálom azokat az autós játékokat, amikben vannak fegyverek. Tehát én, nem, rosszabb. Ne hogy miért fogalmazni. le az adás, miért te magad minden De a blur tetszett. Mit utálsz még, amit mindenki Már jó Kart, mi a helyzet? Hát abban is van a fegyverek. Meg, vannak, azért kérdezem. Meg, meg ez Nintendo. Is? Nem, az, is? Se, az se. Az se szimpatikus. Pedig az tök jó. Hiszem, de nem tudom. Nekem, nekem a blur az pont elég volt egy-két fegyverrel, nekem az is fura volt megszokni, és ott is azokat, azokat a versenyeket szerettem, ahol nincsenek fegyverek. Hát az... Ja. Hát akkor azt, az nem is blőr. Hát <gül> uh, igen, fura. Meg az nem űrhajó szépen. szimulátorokat se szerettem. Nem, nem tudom. Oké, Le lehet Szerintem most lezárom, jobban járunk. A mass effektet is utálom. Tehát Ez, elveszítjük az. azt a kevés hallgatónkat is, Miki hagyd abba könyörgöm. Valamit szeressél már. Gyorsan. Az új kódot szeretem. Ó, kurva. Ezt hoztam vissza. Igen. Most kéne lelőnöm, hogy miébbre van ne kerüljünk. Ja, de úgyhogy ez van. Nem, nem mindenki szerethet mindenfélét. Sajnáljátok Mikit, hogy ennyire fura az ízlése. Igen, kicsit. És hát a végére kéne valami, mivel kijövünk a ködörből, de már nem lesz. Nézzétek az egy dolláros bándülőket, mert ott rengeteg Be. jó játék van. Be. És belépüntek. vannak benne kártyák, és visszajön a pénzetek, és lehet jó, Miki az üzletember rabatunkat hallották. Én, én meg azt mondom, hogy ne nézzetek rá. Nagyon. A VR bandőt onnan húztad be, Ez nem tudod a magadról. Igen, beszéljünk a VR bántórról még. Az, még. az még talán kihúz minket a mamasztikából, hogy a VR bandő az... Hát az sem egy nagy szem, de egy legalább olcsó. Tehát. Igen, igen. Tehát én ezért veszem. Tehát 33 játék egy dollárja. Nem nincsenek kártyák. Ha ezt meghallja az ember, akkor tudja, hogy az a 33 játékban nem lesz benne a GTA 5, meg, a, meg, a, meg az ilyenek. A VR banderről csak annyit mondanék, ez is szintén a Fanatika oldalon van fönt, hogy éppen nem talál olyan játékot, ami az ember, ami miatt azt mondaná, hogy igen, ezért vettem meg a <tos> A VR-t, és milyen megérős tudsz, ez Kurva jó. De vannak benne azért jó pofák, én ezért húztam be. Hát meg egy dollár most, hogyha nem is jön be Mi mindegyik, most egy dollár, tehát most nem iszol egy sört hétvégén is kész. Tehát van például benne egy olyan ez a Snow Forest, hogy ilyen hóvárat kell építeni, és embereket kell hógolyóval dobálni. Meg hóágyúd van, meg ilyenek vr -ba. Ez egész jó pofának tűnik. Ez mondjuk nem rossz. Vagy itt van egy másik, ami mindjárt megmondom neked, hogy ebben mit kell csinálni. Egyiket csak próbáltam még ki. Mi arra két kell csinálni ebben? <gül> Most így el hogy mi Hát azt hittem, hogy így rájövök, hogy ez mi, de... Aha. Ilyen fegyvereket lehet benne kraftolni? Na, ugye, látjátok, ezért vegyetek ilyen Igen. bandylőket, mert akkor később rájöttek, hogy... Hogy mi az a Szarnak vettétek ezt a jelzőt. Elgondolkoztak rajta. Hát de vannak benne jó pufák, vannak jelszós lövöldözés, azok még jók. Emlékezzünk, még három vagy négy ilyen csomag jön, mert minden nap jön egy újabb ilyen nagyon olcsó bántörő. Nem biztos, hogy ilyen egy dolláros, mert össze-vissza, de oda érdemes ránézni, meg amúgy az az oldal normális, tehát nem vágnak át hogy ilyesmi. érdemes ott szemezgetni. Ja, de mondjuk GT5 nem lesz az ilyen bántörőkben, azt már. Hát ez elég valószínű. Mondjuk egy egy olyan Montlit adnék. Ami van benne például van. a Crazy Machines Bandó. Két, két euróért. Na ugye? Crazy Machine játékok, jó sok DLC-k, minden. Na ugye jött érdemes nézegetni. Na jó van. Most, Most ezt... ezt. Ja, Én... hát majd műsor után nézeges, mert hát, hogyha a találsz ezt... még ilyen az Azután már nem. <laughs> már kinéz előttem no. Ti meg játszottok sokat? Ja, igen, és Kotozzatok. hasonló dolgok kövessetek minket mindenhol most nem sorolom fel, mert mert annyi van, egyszerűen igen. és gyertek neus streamet nézni, az mert az az nagyon jó a hangulat és állat. nagyon profi játékok vannak és nagyon jól játszanak és igen, és ez, ez sem volt vizetett mert nem adok érte pénzt <gül> egy hőzt <távontak. gül> Igen. <gül> úgyhogy ez egy őszinte vélemény volt így van, így van ja, úgyhogy sziasztok sziasztok